le poner en Carlos Etxurra daukagu Arratsaldeon Carlos. Bai, Arratsaldeon. Gaur prentzaurreko bat emanduzue Mikel Armandoz eta Jon Rubenatzen epaiketa salatzeko e, zein dira epaiketa hau salatzeko kaleratut dituzuen arrazoiak. Lehenik eta behin zoku esan bezala, ba Arratsalde ongia, izango litzateke, ditan instantia zuzen epaiketa bera, ez? Be en la torre eta la dituzte paritseko e, zera e, justizi jauregian bai Mikel Armando ze Rubenatz eta beste zenbait e, euskal militante e, euskal eta euskal bueno, militanteak eta horren horren aurtako solaketa berezi bat egin nahi, nahi genuen pertsona hauek urte desentea e, pasa dute kartzeran ez dakite e, e, kartzeraldi preventiboaren eh, abusoa edo, ere, zanatzenen duzuen? Bai, eh, zalak eta horren mamia batez ere hori zehazan da ez, Mikele eta Ionen kasuan bereziki, eh, sei urte eman dituzte, eh, eh, zera, eh, preventibo, preso preventiboan, eta denbora horretan guztian ez dute batez zigorri jaso, berez, gure irakurketa oso argi, ba, esan nahi dut, eh, gure ustez, eh, E, egiazko kondena bate jarri egin diete 6 urte hauetan eta bueno gehiagizko iruten zaigu eh pertsona bat espetzen eunkitzear eh, 6 urtez batere egitarik hasoabe gabe beres kondena goes ez jarriete 6 urte hauetan guztietan horrek dakarren ondorio guztiei egin barriako eh pertsona baten aurka zerbait ez da egin badokatu ba eh ez zu 6 urte eh, epaitu arte ez Orre, bagerian gelitzen da, behin ba, bueno, bizeko hurraketa hori xipiratela, ez, e, inocentziaren e, persoztio e, horrena, ez. Eta, karo, e, jakin ere badakigu, e, prebentiko egon diren egurte hauetan guztietan, ba, norako bizipaldintzak e, pareto ditu zen, espetxe barroan. E, e, esteak beste, e, telefonozialerik ez dute, o sea, egiteko ez dute skupiderik, eh 2223 ordu zor segaberruan egon beharran, eh ordu bete go bi orduz estetik ezpatioan ikasketa burutzeko sekulako zeltasunak eta eragozpenak eta gero ba, bueno, biden barruan eh euskaten eh araudi zorrotzak, edo sintokitaren e, sekulako katxeoak e, eta bueno, ba, eta abar luze bat. Mhm. Uh -huh. Egoera militarizatua berez e, Frantseko espetxetan, ez? Bai eta gainera bueno, ba, sola keta ugari izan dira, ba Europa Europa dela landetik, eh, sanetz da hori, Frantziako espetxeak gain zuzen ere, Europa hutta pa ba, egoerak daudenak, e, Bai, eskubide bere zaldetik eta bueno, egoera berez, ez, pa nolakoa den, eh? eh eta osazgun e, e, falta larriak eta gero espetxeak gainezkagin gain daude, preso kopuruan latetik eta Etanze, mm. hogarren, eh, eh, izan zen, eh, eta, abarruse batez Haman laugarren Sekzioaren operazio poliziala Isan zen John Rubenatz eta Mikel Almandoz atxilotu zuten operazio eura Haman eh, laugarren sezio hau, bere homologoa en, eh, Estatu Españolean eh, Audiencia nazionala izango zen, ez dakit eh, jokabide Berdina duten eh, Presoekiko, edo Oskal Militanteekiko Bai, egin eh, y... Hondarriako ba e, bueno ñabardura ba, ñabardura baino hondarriako esan genezake instrumento instrumento e, politikojudizial eta polizia da errepresibo hutsa besterik ez dala ez hemen aaudiinttzen nazionaleala estze Esta espainoren abiltzen nazionala den moduan, ez hondarrekomalgar e, jeziba tremen nordrdezi bad da eta Estatu frantszio dako guaterroismoari aurre egiteko dauken, sistema politiko, judicial poliziala eh, oso koordinatuta eta eskutik helduta, eh, doa zen atal, hiru atal hoiek eh, osatzen dute lurralori. Eta bueno, terrorismoa, jaiek terrorismoitzak jotzen duten eh, delitu edo, edo zeikus heteroden azerak ba, organo berezi horretan eh, datatu laratua egiten dute. Mm -hmm. Azken azken garaietan entzun dugu eh Frantziako estatuak eh, euskal militanteek eh, naurka eh nolabait e, zigorrak eta bueno legeak ezorrostu dituela Bai eh rengo galderari jarraituz, hori da, ba, eh bueno, eh horira e, eh na zia scapeneko kontra erabiltzen den e, zera politika eta instrumentuak eh zera estatu frantsesak ez eh bai 14. serzio E, oribera eta gero e, denboraren e, denboraren joanean e, ba, ori, e, atera dituzten e, zenbait lege hor daukagu perpendegia eta baita ere sarkozi legea eta azkenean eh berezia beresia legeak e, eta ondorioak ba oso adia dira eh ba, e, reforma judiciala ke egiten dituzte eta horiarezko eskubit eta eskartasunaren bortxak eta eh, gertatzen da eta batez ere hori euskaldunen kontrako instrumento juridiko bonintentziario erreprezigua ezerik ez dira Urrengo egunetan eh, mobilizazioak eh, burutuko dituzue ezan eh, pizkabat eh, zeintzuk izango diren mobilizazio hauek eta nahiz burutuko diren? Bai, haziko eh, hori nateke igande honetan eh, gande honetan bertan eh gurdiko 12etan e, manifestazio bat e, burutuko dugu burlatan hasiko dena askasenparantzatik eh aterako dena eta atarrabiako bide hartuta hori e, atarri honetan e, bukatuko dena, ez? Hori hasteko. Eta gero hori mm, datorren astean bertan eh paiketa astearekin batera, ba martxa bat antzu dugu, eh Parisera. Eta bueno ba horra joaten den jendeak ba, elalararazzteko ba, etaituak izango diren bai gure auzokidea genak eta bai gaintzeko bueno, Euskal militante herazzteko ba, gure brotasuna eta alkartasuna eta gero ba nolabizaateko ba, bukatzeko edo bukaera gisa dotornatan ba, ere ostilaldean azarako gehien pantsololatua daukagu itsaldi bat atarrogeko kulturretxean, eta, bueno, horturako, e, epaik eta honen nondik norakoak, eta, e, bueno, azkeneko berriak ere jaso eta eukiko ditugu, eta, bueno, ba, horretik frantziar estatuko espetxeetan, eta, ben, militanten egoeraren genituko, ba, lako da, biografia txiki bat, edo, bueno, berri emate bat ere e, izanen dugu. Ondotik ere, afaritxo bat egingo dugu, eta hori izan gultzateke, bueno, bat ezbeste orientalok dauzkagun, bai, ekimenak eta mobilizazio bat. Ba, mila ezker, Carlos, gure e, nizateagatik eta, bueno, ba, e, urrengo batean arte. Bai, hori xero, eskerrik asko zoi, eh? Venga, adio. adio, adio.